بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تقرر أن العالم اعيان وأعراضنا فالأعيان <تصفيق> أجسام وجواهر فنقول الكل حادثنا أما الأعراض فبعضها بالمشاهدة كالحركة بعد السكون غرض دي شارح رحمت الله ليله تعلق بشرحنا آغاز صرف یو غرز دا ایفاد وعدی مذکور دا مخکی ماتن رحمت اللہ لی خبر کردیو چې <تصفيق> عالم تا اعتبار دی طولو اجداو سر حادث دا دی د دی د دلیل ویلیو نویلیو لی انہا اعیان و, و, و آرازون داد ماتن رحمت اللہ لی صغرا مقدم اولا زکر کردیو کبراو ور سره متویو نو مشاریه ور سره تته مل ما فاتل ماتن کړي وو ویلی من وكل منهم حادثن هر یو دغه عین او رز نه ده حادث ده بیا دغه اثبات د کبراده لپاره اثبات د سوغراه د کړي وو نو ویلی وو عالم ولي عبارت د عین یا رز نه په دې دوکه نه حساب ول راغلی دا نو ویلی وو د یا به قام ب یا به قام بلغیر ووي بل <سؤال> سرت خوتن که قائم ب زیاتې نو د تعین ویللی کېږي که قائم بلغیر ونو د تهز ویللی کېږي او بیا ویلی و چې وکله من همما حاد سونه هرر او په دغه دواړو کې حادس دی ل ماسه نووب نو وي دد بزه بیا بیان در ته وکمه نو الته واده کړړیوانن فا د واې مذکور کي نو د بات د کوبرازی کر کوي نو د یای دغه عین عرز ول حادث دي نو دغه دي ديغه دफारه دي تفصيل بیانوي چې د ارازو دफारه حدوث د بازو د سدا ته هغه په مشاهده باندې په مشاهده سره معلوم د بدیه ده لکه مثلا ته فیوزای کنه سي ل دغه عین ته حرکت شروع کی اوس د حرکت مخ کې نو نوې پیداسه د اراضو د قبيلانو لکه حرکت او سكون راوخلہ یا لکه ظلمته او اغه زو اراوخلہ د انا قبيله دي اراضو نه دي نو دي بعضو حدوس اغه په مشاهده سره معلوم دا معنا بدې هدا لکه مثلا تاسو نو او است ساکنی خو لیکن څکله پيرټ خلاصي نو ته به حرکت شروع کې د حرکت نوې پیدا یا مثال ثور بندې دا غبیاز یا د غزو ا رسته د ظلمت نراغله څو ګنټه مخته ظلمته بیا لې غنه رسته رنایي نو ویرا फायदा نو دا پسترګو معلومیږي دلیل ته ضرورت نه لري او بعضی امور د سدين چې اغه حدوث معلوم سوی د اراضو په دلیل سره اغه دلیل عبارت د دل لتریان او عدمنا دلیل عبارت د دل لتریان او لعرز د عدمنا لکه از ازداد د دغه امرینو او صاحبانو ما ویل چې وستا نوې حرکت شروع کړه دا حرکت نوې پیدا څه کنه دا خو بدیه ده کنه خود دې زید هغه شوکونه هغه حادث ده ولی مخ کې شوکونه وو وش پغه شوکون بندې ان ادامه راغې ختم شو یا مثلا شو کېټې کبل هغه ظلمت او شکل زو نوې پیدا شوله ارنائی او ورشنائی نوې फायदा سوړه نو د زوې حدوث د خو بدیهیده خو ور سره د دې زید چې اغه ظلمت راغلې دیغه حدوث هم بدیهیده ولی په دلیل سره ثابت ده نو اغا استدلالی د په دلیل سره ثابت ده اغه دلیل داره دا. چې په یغه بند عروز دی عدم راغلې ده تر یان دی عدم راغلې ده ځکه چې اغه ظلمت ختم سو دیغه نرسته ا بیا رنائی شروع سولا. نو چې کله عدم په دې بندر راغی نو کوم شی چې قابل لپاره دی ادم وي هغه قدیم نسی کې درې ولی وې زکه قدیم یې دی لره ما لا يقبلوا الادما اصلا چې هغه بالکلیه ادم قبولینه نه ادم لاحق لري او نه ادم سابق لري نو کله چې په دې بندر جریان راغی نو دا امر له لپاره د حدوث ولا نو په دغه دلیل سره ثابت شو چې دا حادثه ده ترخه دلیل وی او دمه مثلا چې تاسو ذہن واخلئ اعراض موږ یې حادثتي ولې ځکه د بعضو حدوث د بدیه ده او د بعضو بعضی حدوث د استدلال ده لکه مثلا تا نوې حرکت شروکه او ځدغه حرکت نوې پیداسه دا د دلیل غاری نه خو بدیه ده چې و شروکه نوې پیداسه حادث ده کنه د دې زیبه د حرکت زیاتره سکونه اګه سکون اګه حادث ده ودَرَ حدوث فدليل ثابت ص اغا دليل سو وه هو تريان العدم چه پد بند عدم راغي نو دا دليل پاره دي حدوث دا ولي قديم وي نو قديم يدي يي د لرت لا يقبلن عدم اصله ياد سو وي فان القدم ينافي العدم قديم ديغه سره عدم منافوي وي ولي و زك شي قديم نو يا بمانه دا واجب ل ضروری لوج بهوي او چې کوم شي واجبب ل ذااتې وري لوج وي پیغه آدم را ځي که آدم ور بندې راوللی نو لماکان نه وا بند بیا واوج پاتې نه ورې لوج نه ضرور لوج به مطلب دا وي چې په یو وخت او قااتو کې به په د بندې آدم نه را ځي او دوه مداده دوه مداده چې کوواجبب لې ذااتې نووي نو بیا به مستند وي اغه زاد دی واجب لره صدور به لیغه نه صدور ازطراری وی وله وې زکه که صدوري اختیاري راغلي نو مخکمه او زه ه درته کړیوم چې د یو شي صدور بلکاس په ولا اختیار راغلي وی اغه قديم جوړې درې نو سيغه به حادث وي وله وې زکه په خپل اختیار سره یو شي صادريږي دا التاتیکلسړی اراده ورته وکی په حند ارادي کې نه. نو پای داشي هغه حاد شوي نو وژه چ کله یو ششي قدیم ووي مدلې د پااره به دو سر یا بوي چې به واجبب ل ذااتې وي او نو بیا به قدیم ګځي او غدم به نه پر او یا بداوي چې دا به مستند ووي ض د قدیم لره ص به غ نه صور ان راريوي نو در به او بل قسنو راغلي نو هر کره چې یو شېت قديم وي په یوه بندي ادم نه راځي نو کله چې په دې ار دادو د آدم عمره بندي نو دا دلیل لپاره د حدوث ثابته شوه دا, دا او راز د دې د بازو حدوث هغه په مشهده معلوم ده بدیه ده او د بازو حدوث هغه په دلیل سره ثابت دا چې هغه حقوق دی عادم ده ولکه خادم وی م بیاخه فکر دا و چې دې ته توریان او عروض دا نمشه کې درې وو کې درې ځکه مګو استاد سي خبره ذکر کړه چې القدم ينافي الادم قدم د دې ادم سره منافي ده ځکه چې خادم یخه یا به مطلب دا چې واجب لزاته هی بووی چې کوم شی واجب لزاته هی ضروری لوجو دی په ادم راځي ولیک ادم فراز نه دی خو واجبات کېږي او یا به تاسو ییزمه ستنه ز د واجب لرم ز د قدیم لره د یغنه به صدور استراري وي ولیکه صدور اختیاري سي هغه خو بیا به حادثوي زکه صدور اختیاري کې مسله دا وي چې په خپل اختیار سره جوړ شي پیدا کوي د الته چې کړه اراده ورته وي او په هین اراده کې غشي موجود وي نه نو چې نو بیا پیدا شي د څه ویل کېږي نو بیا خو قدم کېږي نو د یو مسله دا چې د بازو حدوسه هغه به له او دی بازو حدث هغه فن ثابته <تصفيق> وهو تريانولادم دي یو خبره په پښتو دویمه خبره اعیان ولې حادثتي ودې وجنه چې اعیان خالی دي له حوادث هر هغه ست شان دارنګوي هغه حادث وي نو اعیان هم حادث دي اېثبات د صغراوکي دا ولې له حادث نه خالي نه دي ودې چې هر اعیان د دې لپاره به حرکت وي او یا بو سكون وی حرکت او سكون نس خالی کېدلې ذکر کې کله یو عین آغا په یو حيز کې راغلی وی تو پیږی په خبره چې کله یو عین آغا په یو حيز کې راغلی وی نو یا بو مصبوخ دغه کون په یو بل حيز کې او یا په ذلک الحيزون راغلی او په یو بل کون باندې چې کېدلې وو نو یا بو په دغه حيز کې وی او یا په بل حيز کې په دزه رحيست کې نو څه كون ويل کېږي او کچرت په بل هيست کې ون دي حرکت ویل کېږي لکه ګوره دا عین ده کنه دا, دا بخامه په یو هيست کې وي کونه هو په هيز نه کې دلته د په یو هيون هيست کې خامخه وي نو چې کله د په یو هيست کې راغله او دا په یو هيست کې موجود ده او دا مسبوق ده په کومه اخر باندې چې مخکیم دې درې دی فار کېدلوم یو دوه ملت مخکیم دی په یو هيست کې وو دو او هغه یو دوه ملت مڅ کې په دغه حیات کې ویني مده تسویل کېږي سکون او که بل کې اوس په بل حیات کې راغی مده تسویل کېږي دیو جن علماء معنا چې حرکت ولیکيږي کونان فی انین او سکون ولیکيږي کونان مکان واحدنا دوه ار کېدل په دوه زمانو کې په دوه مکانو کې دی تسې حرکت او دواری کېدل په دو ځمانو کې یو مکان کې دیتو سوی د کېدې سكونه په لږه په سوی کېدنه کونان فی انین فی مکانین دای عبارت له حرکت نه کونان فی انین فی مکان واحدنه دای عبارت نه نو لن ددا چایل وینو خامخو په یحیس کې که کنه نو کچیرته اغه لدینه مخ کې په بل هیل کې راغلی وینې مته حرکت ویل کېږي او که دغهخ ی کېي نو بیا ورته سکون ویل ل نو لنډه داس چې حرکت او سکون دا له قبلې د آارو نه و که نه پرون تااسې مثالونه ذیک کړي چې یو مثال د آارو دپاره الوان دي دویم مثال د دی دپاره اکوان دي اکوان د پاار سو صورتو سروره ایاجې ما حرکت حاکته او سکونه نو دا د قې د آاروونه دي نو سکه دا د آارو نه نه د کوم شک د رض نه کوم ش تخلي له حواې نه وي. ح اوول ح دي لکه چې خالي نه دي رازو له حواده شوه هر ح چې خاليوي له حواده شوه او د حال شو نو ده هم ح سر ا د شغه وک داولې خاال نهدي له حواده شوه که چې یان خالي دي له حرکته شو او دا قلي د رازو حوادونه دي هر <حرح> هر غزتشانه دارنگوی از حادث وی نو دا هم حادث وی نو کبرا ثابت شو لعنه او ستاسی پا دلیل پوشده؟ عدم پا یتفاد دور و اجدا و حادث ده ولی؟ ازا که دا عبارت ده لعن و لعرز ما و كل من هم حادثون فالعالم حادثون دوال حادث ده، دوال والی حادث ده ازا که اعلا زخل ده بازی حدوث بدیه ده او ده بازو پا دلیل ثابت ده و هوا توریان او که اعیان راخله نو دا خلینه دي له حوادثونه در صغره هر حادثه تشانه دارنګوي الا حادث وین نو دا هم حادث دا کبره مصابته سره چې اعیان او اعراض دا له حادث دي چې عالم منحصر په دي فردينو کې وو چې دا دواړه فردين حادثو ګرځیدل نو عالم په اعتبار د ټول اجزاء او حادث سکنه رسبت المدعا مخکې مدعا ته ماتن کړې وو چې عالم بجمعه زایح حادثون په شاري کې خبر نن وکړه چې ذکر ايفا لوعدي مذكور دمر کې ویډیو چې لماس نو وینو اسباتي کو برابر زه درته وکم چې دا دواله ولې حادثه دي لي غري فارين نو زه اعتذر کوم برته ګور وو اذا تكرر هر كلا سيده ثابته ده ان العالم اعيان و عراضاتنا علم عباره ده لذي قسميننا تعرزو عند اعيان عباره ده اجسام او جواهر فنقولون مغايو الكل حادثنا دوار نوین حادثه دی امال اراضي هر څه حدس دی اراضو دا فضا زها نو دجنه اراضو هغه معلوم سویدا بل مشاهده ته هغه په مشاهده سره لکه حرکت چې د سکونه رسته پیدا یا نه یی دی تیار نه رسته یا تورواله هغه د سپنواله نه رسته پیدا سي اوس د جسم کې بیا د د رنگور کتور دی ک تورواله نو وې پیدا سي کنه حادثه نو وې پیدا مسکه نو اوس بعضوه او جنې د جنین یو حد سرغا په دلیل سره معلوم سوی ده هو د غدل له باه دا توانو له دم میله لولو اوور دی آدم نه کماتې از داې ظ کا لکه په چې حرکت پیدا نو په د سکون بندې آدم راغئ دوه یو ځ ک یو شي ک حرکته م سکون نه پو خولی چې کله زمتته نه زو ا راغ له زلومت بندې آدم نو د عدم د دلیل دی حدوشتان ادم ولید دلیل دی حدوشت دا ځکه قدیم وی نو قدیم بند ادم نه راځي ځکه القدام ينافي العدم القدام قدیم ولید ادم سره منافده ځکه چې قدیم وی د قدیم دی لپاره څه شرط یا بو واجب لزاته وی او یا بو مستند وي د ته فإن القدماء ينافي العدم زكاء قدم منافي للعدم سرى لأن القديم إن كان واجبا لذاته زكاء قديم كواجب لذاته وانه ظاهره خبره ذا عدم محال ده وإلا فلم يكن واجبا عدم البندرا ولا بيق واجب سنة ضروري لوجود شيء تو واجب و الا کثیر تواجب لذاته اینو وی لازم یستنا د هو اله اینو لازم بوی نسبته د واجب لرا په طریق دی ایجاب و اضرار سره ایز صادرو من شی بالخسته و الاختيار زکه کوم شی چې صادرو لېوشنه په قصدی اختیار نو د حادث وی به ضرورت به ده تنه زکه په هندی اراده کېغه نوی په هندی اراده کې والمستندو الالموجب القديمه اغه شی نسبته موجبه قدیم ترغلی وی اغه قديمه ضرورت زکه غی علت سه دی ضروره امتناي تخلف المعلول لوجود بدها دليل خبر ناس ممنوعه مخالفه المعلول للعله تماما واما الاعيان او هر شيء حدوث الاعيان ذا فلانه لا تخلو دليل ورثي لدن متقياس استقراني همسره صغرا وكبرى ذكر كده فلانه لا تخلو زكدا اعيان دي خالي له او هر حدث شان دارنگوي اغ حادث ده هم حادثه اما المقدمة الاولى هرڅ اثبات د صغرا ده خلیل حوادث نوول نو فلی انها لا تخلوه ځکه آیان نهدي خایله حرکلو سکونه او دا دوواره حز دی اما عدممل خلان هما هر چې خبر دا خبره ده چېله دغه حرکته او سکونه نه د نو وجه دا ده فلی جسمویل جووهره نو جسم یا جووهر چې دا باره دله آیان نهغا خالی نه دي ل کیدلو د دی په یو حیز کې نو اوس که چېرته مسببوقیتې راغلی وو په بلکون بندې په دغه حیز کې بیاې نو دی سکون ویللی کېږي او که مسبوقیتې په ونی اخر بندیو په بل حيز کې نو دیتا حرکت ویلېږي بل په هيڅ حيزه اخر بل په بل حيز کې و فهم متحرك نو دیتا متحرك او حرکت ویلېږي و ها زه ما نه قوله ما تابعنه مقصود دي قوله علماء ده چې حرکت عبارت ده كونان في انين کې دل دي په دوه زمانو کې په دوه مکانو کې سکون ویلېږي کې دل دي په دوه زمانو کې في مکانن واحد پيوځي کې کوم شي چې خليل حرکت کوم شي چې خليل حادث نن حدث و معلومة سولة اعيان ده هم حدث سولة